Të ndërruar vlezër, të ndërruar besimtarë. Të uhidi është e më më dështore, për të cilën duhet të rendin njërzit të realizojnë ata, që të fitojnë në kënejsi në Allah të dë më dëruar. Aji personi cili nuk ka të uhid, aji nuk ka fe. Aji personi cili nuk e një sonë Allahun, aji nuk ka besim të pasër, por e ka të përzirë ata me i dhujtarijë. Të uhidi nuk është teori e cilë mësohet dhe ngellet në tru si që bëjnë dy e dhe këdy 4 Por të uhidi është vetë jeta që duhet ajetoj njeriu për Allahun e madhëruar Shumisë njërë zemë ndënjë që të uhidi është tjeshtë tre loje Të uhidi rrubie, unuhie, sma usifat, emsoj të dhe gjem Basi emsoj dhe të unë jam të uhi se emsohet është të uhidi dhe nuk arim të kuptojnë që të uhidi është njëriu të gjithë jetën e ti tja përkushtoj Allahut më dheruar kjo është të uhidi vërtet të uhidi është njëriu zemën e ti të adrejtojnë Allahut më dheruar edhe të uhidi është du loje të uhidi në adhurim edhe të uhidi në kërkim ndihme Ta njësosh Allah në më dhuar në adhurimin e ti dhe ta njësosh atë në kërkimin e ndihmës për e ti. Të kërkosh ndihmë vetëm për e ti në zdo hal, në zdo pëshirësi dhe në zdo nevoj që keti njetë. Në zdo nevoj dhe hal të kësa jetë e apo të jetës tjetër. Shtu që kërkimin e ndihmë për Allah më dhuar dhe mështetje të ka i është gjysma imanitë. Gjusma e të uhidit Për derës e të uhidi Qën ka të uhid në adhurim Edhe në kërkim dihme Sot dëflasim e lejnë Allah të madhuruar Për të uhidin, për njësimin E Allah subhanu e ta'ala Në kërkimin e dimës Që ndryshën e quaj mbështetja Të ka Allah i madhuruar Mbështetja të ka Allah i madhuruar është një përshkaj që më të mdhaja Ma onë të së cilë dhe njeriu Arrin, atë që dëshironë të jet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 Në gjithë dhëtë mirë që të dëshiron të arrijë dhe gjithë dhëtë keqë të dëshiron të alargojë nga vete e ti. E mirë ose e keqë e kësa jetë ose jetës tjetër. Allahu subhanu wa ta'ala ka urdhruar për më bështetin të ka i në Kur'an. Këtë Allahu subhanu wa ta'ala fej dhe azim të fe të uke lë alën Allah. Nëse ti vendosë, vendosë për të bërdi shka më bështetju Allah. I thotë profetit ti sënë Allah vëllë Edhe ashtu Allahu i madhuar ka treguar që ai jesh më i miri mbështetës, i cili i mbështet besimtarët kur ata kanë nevojë. Për Allahu subhanahu wa ta'ala, "Ellani qal lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanaw wa qalu hasbunallahu ni'mal wakeel." Për Allahu i madhuar tregon për besimtarët e mirë, për ndërtira, cilësitë e tyre ndërtira janë që ata thot kuru thua kuru than njerëzit njerëzit jenë grumbulluar kundër ju shpër ndër friksoni për i tyre atyre ushtua mu shumë i mali dhe than hasbun Allahu anja me lukim na mjafton neve Allahu dhajish me imi e mbështetës gjithashtu Allahu i madhëuar ka tërguar që mbështetja është cilësia e profetëve dhe, dhe besimtarve thot Allahu subhanu e taala idhëm në ta i fetani minkum në të fshela Wallahu aliyuhu ma wa ala Allah i feljet e wa kellin mu'minun Thotë Allah subhanu wa ta'ala dy për i grupëve tuaj në luftën u hudit Thotë ishin gati që të largoheshin nga beteja Por Allah i madhuruar është për krasi tyre dhe Allah t'i mbështetën besimtarë Dhe më dhënë nëse jeni besimtarë Allah t'i mbështetën besimtarët Tëpse Allah t'i mbështetën besimtarët Kjo të regojnë që besimtarën vërtetë është a i cili nëse do nevojë që kanë të jetë jetën e tjetrën. Një rastu ka kanë Allahu subhanahu wa taala. Por dy besimtar nga populli i Musa alayhi salatu wa salam, dy besimtar të vërtetë të cilët i nxisnin popullin e tyre që të shkoonin për të luftuar në Palestinë për ta çliruar atë, për të hyrë me profetin Allahu Musa alayhi salatu wa salam u thotë: "Fa ida dakhaltum fa innakum ghalibun." Dhe, dhe mun, ghali nëse ju hyni atë, ju jeni fitimtar, do fitoni atë. Wa alallahi fetawakkaltu in kuntum mu'minin. Do Allahu mbështetuni nëse jeni me vërtet besimtar. Allahu mbështetuni nëse jeni me vërtet dëshmor. Këto ajete edhe të tjera ajete të shumta tregojnë që mbështetja është detyrë për besimtarin dhe është prej cilësive më të veçanta të, të besimtarit. Dhe është nga punët më vështore të zemrës dhe është nga farzët e në dhajat të cilët i ka bërë Allah i më dhëruar dhe të tyrë për atë që për të ndonë së është besintar, wa ala Allah i fëteot keluin këntu mu'minin, Allah më bërë shtetunin nëse jeni besintar. Allah, në qëfar t'i më bërë shtetimi Allah për qëfar gjësht t'i më bërë shtetimi Allah më dhëruar? Për shdoj gjë, për shdo problem, për shdo hal, për shdo stres për shdo gjë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 Dhe njërëzit janë katër më loje. Disa për i tyre asë nuk i mbështetën Allah dhe asë nuk ka adhojën Allah. Ta e më të hitë. Disa për i tyre e adhojën Allah, por nuk i mbështetën Allah. Këta e më gjusma. Disa për i tyre i mbështetën Allah, por nuk ka adhojën Allah. Këta e më porse të partë, edhe më të mirë dhe tyre janë atatët cilët, e adhorejnë Allah dhe i mështetën ati edhe këtajnë ata që kënë realizuar kuptimin e jetit i ja kënë abudu u a ja kënë stajnë. Vetëm ty të adhorejnë dhe vetëm për i te i ndihim kërpajmë. Ky është adhorejnë i vërtet në binën dhe Allah dhe mështetën dhe jeti. Dhe besintari i kërkon në ndihim Allah dhe mështetët e ka i në shumë gjara. Dhe përmën disa pika për i tyre. Jot gjith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 Kush mund të të ndihmoj Juve dhe të udhuroj fitoren për veçti? Wallahi falletu kelimuminun, prandaj Allahu të mbështetë besimtarët. Nëse dëshiron fitoren në momentet vështira, në moment të luftës, në moment, luft, në moment halësht, të hallës të madhe për të ngritur fen Allahut, Allahu të mbështetë sa Allahu të Allah ndihmoj. Gjithashtu, kur të gjithë krijesat kë të që ta kanë kthyer shpinën, te, të larguar prej teje, atëherë mbështetu vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe dije se vetëm sa aji dhe të ndimojnë Allah i më dhuar ka thënë thejnë të wallau fa kun hasbi Allahu la ilahe illahu alai i të uarkentë nësa ata këthejnë shpinën i këthejnë shpinën të vërtetës dhe nuk të ndimojnë ty dhe nuk e mbështesin të vërtetën thuaj ma mjafton mu Allahu nuk ka ta dhuar tjetër përveçti dhe ati mbështetën shtuaj më sonë Allah u profetin e ti salallahu alai vësallam ku shimë b a i dhe shgënjehet për i tyre. Në momentin më kritik, në momentin më të bështirë që a i do këpë nëvoj për ta, dhe shgënjehet për i tyre. Këte ka vendonë së Allah i madhruar lish, që ta shikoj vet një riu, konkretisht, që kërisa s'ka ndorës gjë. Kanë tërguar djetartë, për i ty i bërë në këjmë dhe ka thëmë, ku shë lidh zemër e tim me dikët jetë e përveç Allah i madhruarë, Kjo gjë tjetër ka për ta tradhuar në momentin më vështirë që ai do ketë nevojë për ta. Ka për ta tradhuar dhështir, në momentin më vështirë, përveç Allahu i madhëruar. Momenti më vështirë kur ti të paqosur qielli mbi tokë, Allahu i madhëruar do t'i bëj besimtarit rrugdalje. Edhe sikur mos kët ngjeru vetëm se sa të hyjë para përse ai do t'i bëj Allahu rrugdalje besimtarit. Njëdashtoj kur të vijë caktimi Allahu subhanahu wa taala Prej të cilit nuk ka kush të devijoj ose të shpëtoj. Atër mështetju Allah subhanu wa ta'ala. Se vetëma i ka në dorës dhe gjë edhe duku ju mështetur ati lërgon të keqen e asaj që ka të këtu Allah subhanu wa ta'ala. Fëtë Allah i më dhëruar. Kullë ju sibe na illa ma kete balla u lena, hua maulana wa ala Allah i fërjeta u kellin mu'minun. Fëtë Allah i më dhëruar, thuej. Nuk ka përna goditur ne, vetëm se e që ka shkruajtur Allahu për ne. Nuk thot e që ka shkruajtur Allahu kunder nesh, po për ne. Edhe të se thot ka përna goditur. Në më thëmë besimtajnë e godet, skrova, vëshësia, stresi, hali, fatkesia, e me gjitha të, ajo për të nuk është e kje që përshëmi e për ne, nuk thot Allah i madhuruar kunder nesh, thotë, thuaj, Lejësibëna illama këtë bëllolena, nuk ka për në ndodur neve dhe nuk ka për në arë neve, vetëm sa e që ka shrujtë allahu për ne dhe nuk thot kundër nesh. A i është zoti jonë, për krasi jonë dhe allahu ti mështetën besim të arët. Edhe në sforva dhe në zdo dhe gjithë ti mështetën allahu sëmën të ala. Njithashtu, kur armiqë të thurin kur thet të thurin kur the kunder besin tarve dhe kunder teje, më bërshetjë të Allah, subhanu wa ta'ala, sa i ishe vetni, më bërshetjë të cilë një mon për shërri të të tërë dhe përshetjët keqë. Thotë Allah dhuruar, nuh, qalil, qomia, qomia, qomia, kene, makam, jomia, i madhuruar, o të lu a lejmë në bëhë nuh, i thkali në kaumia, kaumia në këne në kebër, alaikum ma kamia, o të thkiri bëjajat i lafi a ala lajtë, o të këndë. O thotë Allah, subhanu wa ta'ala, le zoh Nëse qëndrimi i që po mbaj un po para jush edhe për kujtimin që po jap me haditeth e Allahut, ju duket i vështirë, atë un e mbështetoj te Allahu. Prandaj dhurni ju kurset tuaj kundër meje çfarë doni ju. Un vetëm mbështetem pa mendë marruar. Edhe tash shikojmë sikur zofitoj. Gjithashtu ka thënë Allahu e madhëruar për profetin tis, ma e tij sallallahu alajhi wasallam, "Wallahu yaqtumu may bayitun. Allahu e madhëruar e shkruan atë që thurën ata natën. Fa'rid anhum wa tawakkal ala Allah." Pra nda i këthe u shpinë të të largohë nga ta dhe mështetit Allahot. O këthe billaj o kile dhe mjehtonë Allahus i mështetis. Gjithështu Allah i madhur në ka të reguar që shëjtani nuk ka pushtet mbi besintaret të cilët i mështetën Allah i madhuruar. Ka thënë Allah i madhur, in lehu lejse lehu sultanun ala ledhina amënu wa ala rabbimet e okenun. Ai nuk ka pushtet mbi atat të cilët kam besuar edhe zotit të e zotit ty e mështetarë nuk ka pushtet më ato të, të, të cilët kanë besuar dhe tek Zoti tyre janë mbështetur gjithashtu besimtari nuk mund të arrijë gradën e dashurisë tek Allahu subhanahu wa taala vetëm se duke u mbështetur tek Allahu i nderuar një princip se më të madh i besimtarëve që i do Allahu i nderuar është ja ata i mbështeten atij qoftë Allahu i nderuar tawakkal ala llahi inna llaha yuhibbul mutawakkilin mbështetju Allahu se Allahu i do ata që mbështeten atij Gjithashtu, kushin mështetet Allahot, Allahu i mi aftonat. I mi afton për shdo në gjëj që mund t'i bimë dhjadën e herët. O me jetë wakële alë Allah, fa hua hasboh. Kushin mështetet Allahot, a ti i mi afton Allahot. Gjithashtu ka thënë Allah i madhur, elejësë Allah o bikafinë abdë, a nuk i mi aftonë Allah o robit ti, o ju khawifun e kabillë dhine min dhoni, dhe ata të friksojnë me dikët tjetë përveçti. Dhe Dëstop Profeti sallallahu alaihi ve selleu ka treguar për mbështetjen e vërtetë të çës se e rrisku. Çështja e rrisu është një çështje qe që ka e ka shkruar Ollodi ka mbaruar. Që çdo kusht që jetoj do haj derisa këtë jetën. Po Profeti sallallahu alaihi ve selleu sikur ju të mbështetën i Allahut. Ashtu siç duhet për të mbështetur atit, do t'ju furnizojë ju ashtu siç furnizon Zotit. Dalin në, Dali në mëngjes të uritur dhe kthehen në darkë në darkë të ngopur. Dhe më dhe në bështetja, e qon njeriun dhe në pikë që a i arrinë atë që të shironë për Allah më dhurur duke në bështetën Allah së më të kërë. Kurse kërje sa i pojë në bështetën tyre, i ke bërshokë Allah më dhurur në rastet saktuara dhe i larguar nga njësimja Allah më dhurur në nga gradat e lartë në cilët do t'i meritojnë, ata atë cilët i meritojnë. Tërgonim në abasi, radhi Allah në thotë. Fjalen, hasbun Allahu a ni'mal wakil ëtha Ibrahimi aleyhi salatu wa salam Atëher, kur dohi dhe shen ziar Kur dohi dhe shen ziar ëtha hasbun Allahu a ni'mal wakil ëtha Muhammed sallallahu aleyhi sallam Dhe shok të ti Kër i tham njerëzit njerëzit janë mbledhur kunder jush Pra në efeksoni për tërë ëtha ta than hasbun Allahu a ni'mal wakil Nëm jafton në dhe Allahu dha i është me i mirin më shlejtës Kjo loj fjale Kjo loj fjale Burë që ata ti mbushni zemrat e tyre me një mbështetje for të fortë të Allahu majdhëruar, pastaj thotë Allahu majdhëruar, "Faqalbu bi ni'mati min Allahu fadhl", dhe ata sot u kthyer me mirësi për Allahut, lëm njëse sulsu, nuk i preku ata asnjë gjë keqe. Kush i mbështet Allahut, nuk e prek ata asnjë gjë keqe. Edhe profeti sallallahu aleyhi dhe sellem gjithashtu i ka lavdëruar ata që mbështeten Allahu majdhëruar dhe ka treguar që ata persona të cilët i mbështeten Allahut Ata janë në 70.000 vetat, grupi i parë që të hynë në gjennet, të cilët fytyrët e tyre një kam, si drita e hënë në spesë më dheqe, të ka për dorë pas dorë pas njëri tjetrit. Janë bështetur Allahot edhe këta në 70.000 vetat e parë të cilët të hynë në gjennet pa logëri dhe pa dënim, cilësi e tyre kërësore që ata i më bështetur Allahot më dhururë dhe ja dorëzën qështet i gjithë të tingi. Gjithashtu Ibn Abasi transmeton nga profeti sallallahu alajhi wasallam se profeti sallallahu alajhi wasallam inson Ibn Abasi çukur ishte fëmi thëlbin e çështjes të mbështetjes. I tregon se kush është thëlbi i së çështje që njeriu ta kuptoi dhe ta di se ku do të mbështetet. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam një hadith më dhështor, i cili duhet çdo fjalë ti të qëndrojmë të edhe pse nuk është e mundur i hutbe.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 Allah subhanu wa ta'ala i ka përmtuar besimtarë do t'i mështesë, për kur, kur atas bëtën një gjithë të ti? Thot, rruaj Allah që të të rruaj ty, rruaj Allah se të të gjeshë të përbara të i, më Allah në të gjeshë të përbara të kur i, kur t'i kërkosh, kërkoj vetëm Allahut, kur t'i kërkosh dhim, kërkoj vetëm Allahut, dhe dije se gjithu meti, gjith njërzia, sigur të grumbullohen që do të bëjnë ty dobi, sigur vi, të vinin të gjithë doktorët e dunjas, të të shpotojnë, ata nuk tash shpotojnë do nëse ka caktuar Allahu që do të tesh. Sigur mbledhë gjithë njerëzit të të shpotojnë nga një i keq që ka caktuar Allahu një miz. Nuk kanë çfarë të bëjnë përveç Allahu subhanallahu teala. Nuk kanë çfarë do vie të të bëjnë ata përveç asaj që ka e ka shkruar Allahu për ty që ajo do të vijë. Thot, nëse të gjithë njërzia, do më lidhe në kundër të eqe të të bëjnë dëmë, gjithë dëjara, gjithë shtetë, në lidhe në kundër të eqe të bëjnë dëmë, do të vrasin të të të më të lebarat. Nuk kanë mundësi, përveçë për asaj që ka shkrujtur Allah përtu. Unë ngritën lapsat edhe u thanë fletët, e shqeshët i e mbaruar të këzotijatë. Ja thot të dhe gjeri që t'ja presi Gjdo loj lidhje të zemrës me kryesat Mos e lidhë të zemrën të në me kryesat Nuk kanë dorë azja As jetën tënde, as riskën tënde As dobin tënde, as dëmin tënde Nuk kanë azja Kryesat nuk kanë dorë dëmin e dobin e me të vëtyr Jo më kën dorë dëmin e dobin tënde Por këta rësue Zemrën tënde Të cilën e ka kryuar Allahu Por sa që rishë për të ambushur Vetëm me adhurim dhe ti Lidhe vetëm atëtë dhe në askën tjede për krijesëve Që të arish fitor në Allahut Në këtë bodën botën tjetër Kjo është i porosi profetikin që profetisë Sënë Allahus e Ibn Abbasit Dhe pasha Allah Ne kemi par dhe shikojme të realitet Të besimtar të mëtet Me më në ka të regurë Allahus subhanu e ta ala realitet Për ata personet të cilët Duhën meditojnë dhe duën mësojnë Duhën zjerë mësime Me të vërtetë Allahus i madhëruar endimo dhe mbështetat personin cili ruën kufit Allahot, dhe Allah është All me besim të ardhënë atet, inë Allah ma alladhinit të të kohë alladhinit, Allah është me të më të më të më të qëmë, bami i sëllusë, në në në repre të e. Mëhamdu illa, salatu, salamu, salamu, salamu, salamu, salamu, Mesimtarët e vërtet nuk e njohin mbështetjen tek Allahu i mëdhëruar thjesht në teori, por ata e njohin atë në praktik, në realitet të mishëruar në jetën e tyre. O Sallallahu alejhi në dhe sallam, Allahu i mëdhëruar do bëjë dhe ne prej tyre. Profeti Sallallahu alejhi dhe sallam, me shokun e tij më të ngushtë me Ubejkrin drejtohen për tek shpella për të kshpela edhe futën në ty brenda për të strehuar marrin shkajet, edhe përse ishin mështetu të këllohu mështetet të këllohu nuk do të pot që njeriu mos i kryu i shkajet që ka bërë allohu të jet shumë shpesh e kam medituar të historinë e hijgjërit profetis sallallahu sallam kam medituar rësaj edhe thosha që di i vërtet të historin allahu subhanu wa ta'ala po donte, i dërgojnë të profetin ti Salasem Gjibrilin a lejë Salatu Selam të mbante me kraurën e ti të qënte për i sekonda me kalmetine. Ishte e muqme. Sikur se e mori Gjibrilin me Burakun, e hypi profetin Salasem të kashë që qurshë Burak dhe qojnë nga me ka në kutës, në kusi, mishtat qi, u këthye, ishte kravati për sërin grotës. Por Allah më dhuruar, dëshiron të që të qërështi dhe dëshiron që të qër Natyrshën si që ka kryuar a i me shkachet e veta. Edhe brenda këtyre kësaj natyrshëmërije dëshiron të spërvoj njerëzit. Ndërta ka spërvu dhe profetin e ti. Pranda edhe shkoj profetit ti në shpelë për të sërhuar. Edhe pse a i shte njeriu më i mbështetur në losë të të së sërzu, është do kur sjetërën. Por njeriu kryën shkachet. Pas i kryën shkachet, ataj që nuk e ka mundore i a le Allah subhanu e ta'ala se a i dhe marë përsi të Allah suha në do dhe doda një mojë. Pandaj, kër hynë në shpel, erë dhe në më shriket, si për kokave të tyre, po të ulikonët dhe shikonin, i thot e ubeke, oj, dhe rguja Allah, si kërë ndë njerën i për e tyre të ulikonët dhe në shikoj, edhe i thot profetis salasën, oj, e bubeke, shmendim këti për dy veta, i trejt i tyre është Allah, Allah, shmendim këti për dy veta, i trejt i tyre është Allah, Po sigurisht profeti sallallahu alajhi wasallam kishte iku me Xhibrilin nga Meka në Medinë, kush do na lindë never shembull të neve, lar të, të mbështetjes vërtet në Allahun në momentin më kritik të jetës? Kush? Çmëndim keti për dy veta i tretë të tyre sallallahu, po donte Allahu mëdhuar nga shpellaja i hamte, i ha te rrugë tjetër profeti i titë thoshe dil çkete që të sportosh. Të jo, aty hyre nga aty do dalësh. Në sy të tyre. Të Ndihmën Allahu mëdhuar që ta shikojnë vetë njerëzit që Allahu i mëdhëruar Es promovon besimtarin, por ai është, por ai vetë ai është i cili e shpëton njeriu nga skrova ku ai mbështetet. Që në këto momente të vështira të dalë pa adhurimin e mbështetjes në Allah më dhëruar. Për këtë arsye, kur i mbështetesë Allahu do të thotë që zotë provohesh, por do të thotë që Allahu më dhuar mbazgjithëres skrova do të tërgoj mrekullinjë të të se çfarë bën ai me krijesat e të. E Sepse kjo pjesë bën tu, te të, të gjithë krijesat janë në dorë të Allahut që ofë qëmë besim ta, për mësë besim ta, dhe i dhe i tonë ta. I thotë to e bubeka që mëndin, këpër të persona i trejtë të tjurë, shënë bëgjë më dërgore. Tërgohet në hja dhe leshari, thotë kam marrë pjesë në luftën e jermukët. Thotë kishim pes prisa, e bubejdi më në ibnë Gjerrah, jezid më në ebi Sufjanin, shurahbil më në Hasenen, khalid më valimin dhe i jaunin. Thotë, Omero dhe lau në urdhërojnë basur bo priës, halifo me në urdhërojnë që i parë juaj dhe jetë e bubejdi më në gjarrah. Filo, fitoj, filoj beteja. Beteja ishte, rëmakit ishin me qindra mira, thuët që kanë qënë në bitë 200.000 ushtarë, kurse muslimanët ishin rëth 28.000 ushtarë, po thuësët ndonë numër i jo i parahor por nuk ka asnjë lloj domethënë parafësinë të. Edhe vritet një numër i madh muslimanësh. Edhe i kërkojnë ndihmë Omerit, thonë, duam Omeri, të sillesh ushtri, Omerit, oh Allah. I thonë këta muslimanë, kishin një farsë drejtë, kërkojnë ndihmë Omerit, duam të sillesh ushtri sepu po janë vrarë shumë muslimanë. Edhe i dërgojnë letër Omerit, këtë transmetojnë Muhameditin ma mosuledit. I, le I dërgojnë letër Omerit dhe i thotë um po u drejtoi i thot tek ai që ka ushtri më të madhe, më të forta dhe që u ndihmon Juve më shumë se sa u. Ai është Allahu Azhax. Ai i cili ka ndihmuar profetin e Tij sallallahu alajhi wasallam në luftën e Bedrit. Po drejtoi tek ai dhot prandaj thot, pra thot "Mbështetiuni në Allahut, drejtohuni ati dhe mos më shkruani më letrat, mos më mos më shkruani më kërkesa të tilla." E thotë ju drejtuhem Allahut më dhuar dhe Allahu i ndihmoi dhe e fituan betejën. Kjo është mështetje e vërtetek Allah subhanu të ala Këta e njërës të cilët e, e mi shëruan Mështetje në Allah subhanu të ala Në realitet dhe jo këtëm teori Kurse ne i ledzëm historit dhe të të në Dukën si historit dhe cilët ledzëm Për të zënë gjumin darë Por nuk i njohëm ato rëndetin që jetojmë ne Jemi shumë largë Shumë largë Gjithashtu Një për njare dhe të cudishme Që më ka bërë shumë për s shqiq ibn sulaimen abu vajt fot ishim në një vend thot ishim në një natë të frikshme thot, natë të frikshme sa duken që në një vend ku kishte armiq dhe thot nuk nuk i zeni njerëz të gjumë ishin të gjithë zgjuar kur shkojmë dhënë një person e kishte lidhur kalınin e tij dhe ishte shtrirë po finde gjumë po finde gjumë dhe vajtimi zgjum i han a mund të flesh ti dot në këtë lloj natë të tillë tash këtu mes mes mes, mes kaq frikë edhe thot kote personi ngri nga gjumi dhe thot Unë thotë kam turbë për zotit arshit që shikoj në zemërën ti me frikë për diguj tjetër për veç ti. Unë kam turbë thotë për zotit arshit që shikoj në zemërën ti me frikë për diguj tjetër për veç ti. Edhe pra për shtrit të gjumë, të gjumë për sëri. Lahu e të për. Qëfar mështetje, qëfar lidhje më allahu në madhëruar të tilë në cilë njëriu ishë në më zonë me zerë të gjitë kresët? Nuk kam lërë, kam tur për Allah që të qikur Allah unë zemën ti me frikë për gjivë të e përveshtimë. Mështë në Allah, shëtë gjekalë në Allah unë dorë. Gjekalë në Allah unë sërhanu të alë që është në dorë. Dhe gjumi i këti, gjumi i këti në këto momente. Êshë me i dashu të këtë Allah unë se a dhurimi frikat së akve në to momente të tila. Kjo është më shtetë e vërtet në Allah unë sërhanu të alë. Të regodhë që khal ështërije romakve i është shumë e madhe, se që dijen ështëri të tyre zagonishtë, kurse ështërije muslimanve e shumë e mbogëve, edhe i thonë muslimanët, i ja akhalit, i la ejnë l'melgje i ja akhalit, i la eqa, i la selma hem i la eqa. Thëto, akhalit, ku të drejtojme tek selma apo tek eqa, ishën dy male, që thoshin, ku të jam madhën, të jam përkët po e to, sepse i është shumë pakë. Dhe i thot Harid la ilahe illa sallam wa la ilahe illa hajja welakin ila allahil multaja. Po te asken, mo ask te gjë, po tek Allah do të kthehemi. Po tek Allah më duhet dhe, dhe matilli të mbështetemi. Dhe mbështetun tek Allah subhanahu wa taala, dhe Allah i ndihmon dhe i bën ata triumfatorë në të vërtetën dhe ndihmë dhe, dhe ndihmues të vërtetë që janë fitues këta. Sepse ju drejtuvetëm Allahu dhe u tha o oh, njerëz, ne nuk i luftojmë me armiq, me numër, dhe as me ushtri. Po ju luftojmë ata me këtë akide që na ka dhuruar Allahu, m'dhuruar. Mendo pak njerëz të cilët e kanë mbështetur zemrën e tyre tek Allahu dhe janë gatit janë për Allah çdo gjë. A mund të, të ta duat armik përpara atyre? Absolutisht. Problemi jonë në xhollësinë ne e kemi lënë këtë akide. Ë kemi lënë këtë akide madhështore, të cilën ne po ta kemi zemrat tona. Na ka frikë armiku 1 muhë rresh, 1 muhë lart. Por ne jemi zyrt të mos dynjos. Ne më zhytut të dashuruar më saj, dhe ne zihemi njëri tjetrin si zije e qënd për këtë dynjë të poshtme. Ne jemi të dashuruar më saj për këtë arsye dhe Allah i mëdhëu ka larguar frikën e armiqve nga zemrat tjuara për ne. Prandaj zë ata nuk më kanë më frikë, prandaj ata na shkelin më kënd dhe na punojnë edhe të gjitha gjërat e këqija. Sepse ne nuk, imë e Allah. Zemë atore, nuk e i mbështetemi te Allahu. Zemëtonë nuk janë mbushur me mbështetje ndaj Tij, por janë mbushur me dynjanë poshtme. Prandaj o vëllezër, ti i themi besimin ton të vërtet që Allahu subhanahu taala do na ndihmoj. Që Allahu i mëdhuar ta ngrej këtë fe, sepse armiqtë e Allahut përpiqen të Allah, dhe thurin kurthë për të shkatur fen e Allahut. Por besimtari i vërtet është ai i cili në momentin më të vështirë thot "Hasbunallahu wa ni'mal wakeel". Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dhe ne i themi ato do lutsoj Allahun e mëdhuar të më vërtet që të pënon ata më të vërtet dhe zmotojnë ata Nësë Allah në lari, më dhuat në bëjë përbisim tarët, vërtej e të qimë më shtetën e të një edhe e takojnë e të më të më shtetën.